És dimecres 4 de desembre i a l informatiu de ràdio Palafrugell ens posarem en contacte amb el regidor de mobilitat, en Pau Lledó, per comentar quines futures actuacions hi pot haver al carrer Bailent i al carrer Nou per tal de disminuir els problemes de mobilitat que hi ha actualment. D'altra banda, us recordarem que s'ha activat l'alerta pel del Pla Inuncat per la previsió de pluja, vent i onatge a la Costa Brava. La informació comarcal ens portarà a explicar que convertiran en biomassa les canyes i la fusta de la platja de Torre Valentina a Sant Antoni, que va deixar el temporal del passat mes d'octubre. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que ha entelat i espurgat quatre pins de la plaça de Camp d'en I per últim us oferirem la segona part de l'entrevista amb les representants d'Oxigen al voltant de la campanya comercial a Palafrugell Ho Trobaràs Tot, una campanya enfocada en aquest Nadal. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 4 de desembre i ho farem posant-nos en contacte amb el regidor de mobilitat, en Pau Lledó, i és que a través de les xarxes socials, en els darrers dies, en les darreres setmanes, hem conegut una preocupació d'uns veïns que viuen al carrer Bailén i veu que és habitual que hi hagi doncs, algunes topades de vehicles entre el seu carrer i el que talla, que és en aquest cas el carrer Nou. Per saber si des de l'Ajuntament de Palafrugell doncs, tenen en compte aquesta preocupació i doncs, tenen previst fer-hi alguna actuació, doncs, saludem el regidor de Mobilitat. Bon dia, Pau.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 Sí, la llàstima va ser que, que, bueno, que nosaltres ja tenim prevista aquesta actuació i que paral·lelament va passar aquell accident doncs, que va córrer una mica per les xarxes mm. i que bueno, va ser un accident que, que, bueno, que evidentment, desafortunat, però bueno, que segurament aquest accident era fruit de, de, de la rapidesa amb la qual doncs, un dels cotxes, doncs, doncs, malauradament, va tenir l'accident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 amb la reunió de mobilitat, amb el cap de mobilitat i, amb, i també amb, amb el cap i el sotscat de la policia parlàvem d'aquest encreuament. i ja hem fet ja l'estudi i bueno, és una estudi que evidentment doncs, eh, ens eh, ens, eh, ens, demostra, ens demostra a través d'estadísticament de, de, parlant doncs que ja hi ha un problema i que hem de resoldre per bé que, com sempre diem des de mobilitat aquests estudis de canvis de direccions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 Uh, aquests canvis els uh, segurament els farem, però els farem bé en el seu debut temps per veure que hi hem posat. Doncs hi ha ja aquest stock doncs, que d'una forma diguem-ne provisional, eh uh, bé,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 insistir amb lo el mateix. els canvis d' no són canvis fets. Um, Diquem uh, um, en calent, són canvis fets, molt pensats i en aquest sentit tos doncs, en aquesta cruïlla temps amoïna, que és del carrer...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 Uh, que és un punt de constitucionalitat de fa moltíssims anys i nosaltres, evidentment, hem a resoldre-ho. Perfecte. Pau Lledó, regidor de la mobilitat. Doncs seguirem atents a, a veure quines són les actuacions que, que creieu que s'han doncs, de, de, de dur terme en aquest, en aquest carrer. Sobretot, ja ho deies tu, eh, carrer Nou, carrer Bailen, carrer Vilar, tots aquests carrers que, que porten... Doncs, que, que que es creuen en carrer nou i que al final doncs fan que aquesta mobilitat sigui un xic més complicada en aquest, en aquest punt. Pau, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la' FM en aquest informatiu d'avui dimecres 4 de desembre i a continuació ens posarem la mirada en el cel. Dilluns ja ens ho avançava el meteoròleg de Ràdio Palà-Frugell, en Josep Pasqual, des de l'Observatori de l'Estertit que, de cara a mitjans de setmana, per tant, avui i demà, doncs tindríem, eh, ens arribaria una llevantada, i en aquest sentit, des de Protecció Civil de la Generalitat, ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Risques de Vent a Catalunya, bencat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de fort vent, que tindrà màxima afectació avui dimecres al litoral i prelitoral. A preveu que les ratxes més intenses afectin el litoral central i les costes altes del preritoral central. S'esperen incidències especialment a la façana marítima i a les zones urbanes del litoral central. Protecció civil de la Generalitat demana precaució en els desplaçaments i en les activitats de lliure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. També cal extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a Arbrat, com ara parcs i jardins, per la possibilitat, com deiem, de caiguda de branques i arbres. Protecció Civil ha sol·licitat als ajuntaments on es preveuen les afectacions més importants que, a més a més, reforci els elements d'il·luminació nadalenca i altres elements del mobiliari urbà i els accessos a parcs i jardins i el control dels accessos al front litoral per evitar incidències greus. En aquest sentit, Protecció Civil de la Generalitat també ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions inuncat pel fort unatge previst a a partir d'aquesta tarda i que intensificar se demà a tot el litoral català. Les onades podrien superar els 4 metres i arribar fins a 6 metres en alguns punts. En general, l'onatge serà de component est, per tant, de llevant a la costa brava i de nord-est a la resta. Les principals afectacions s'expressen a la costa central de Barcelona i al delta de l'Ebre. El fort se suma a un episodi de precipitacions abundants que poden superar els 100 litres per metre quadrat, principalment a la demarcació de Girona i a les Terres de l'Ebre, així com a punts de la costa central de Barcelona. En aquest sentit, la Protecció Civil de la Generalitat recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin a prop de la costa. Cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat. Encara que no hi hagi indicis de perillositat s'ha de tenir prudència i, i cal habitar anar a fer fotografies o mirar com es trenquen com trenquen les onades i per tant no cal posar-se en perill ni a un mateix ni als que estiguin acompanyant-vos. La perillositat es veu agreujada pel fort vent que bufarà la façana marítima, com dèiem, incrementant el risc de caiguda al mar en condicions d'afortunatge, que, a més a més, un fet que dificulta un possible rescat. Per tant, doncs, convé extremar les precaucions entorn de rius i rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada i convertir-se en una zona extremadament parillos. Per tant, doncs, no intenteu travessar mai ni a peu ni en vehicle zones amb acumulació d'aigua, inclòs a l'entorn urbà ni ponts on l'aigua estigui prop de la via. I repassats els plans que ha activat Protecció Civil de la Generalitat, Doncs a continuació posarem la mirada en la informació comarcal destacada de la jornada i que us portem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i que ens portarà fins a la platja de Torre de Valentina a Sant Antoni i precisament parlarem d'un doncs, temporal que va tenir lloc a l'octubre i que encara hi ha els seus efectes visibles a la platja de Sant Antoni si us hi heu passat en aquestes darreres setmanes i és que les canyes i fustes que va arrossegar el temporal d'octubre a la platja de Torre Valentina, se retiraran la setmana que ve, segons ha avançat el consistori de Calonja i Sant Antoni al diari de Girona. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Norbert Botella, fa referència a que faran estelles d'aquestes canyes indignes i fustes perquè siguin biomassa en referència a aquestes canyes i fustes acumulades sobre la sorra. Tanmateix, Botella ha assenyalat que no s'ha fet fins ara perquè la fusta no es pot retirar si no està seca, ja que un tronc moll pesa més i triplica la feina. A més, ha apuntat que també es necessita assecar per a la conversió d'estelles. De tota manera, ha bugat per canviar la, tots la mirada a les coses i reconsiderar el que és net i el que és brut, ja que en aquest cas es tracta d'elements naturals que comporten avantatges com ara estabilitzar la sorra i evitar que marxi de cara al temporal i que en tot cas són els passos de la natura. A més, des de l'Ajuntament han subratllat que ja es va prioritzar en el seu moment recollir tots els plàstics, atuells i elements contaminants amb risc d'acabar abocats al mar. Ara només quedaven els elements vegetals que al seu parer són compatibles amb els usos actuals de la platja. Gossos, corredors i passejants. Una platja neutralitzada, en aquest sentit, no és una platja de postal, s'ha de tenir seny amb unes mirades urbanes davant dels processos naturals, reivindica el regidor de Calonge i Sant Antoni al diari de Girona, mentre també insisteix a distingir el que pertany al món industrial del que és el món natural. En principi, tot apunta que les tasques les farà el grup GBI Serveis, ja que és empresa adjudicatària dels servei de recollida de residus sòlids urban abans neteja viària de platges i gestió del punt net municipal de Calonja i Sant Antoni, que la setmana que ve, com dèiem, doncs acabarà de retirar aquestes canyes i fustes acumulades sobre la sorra de la platja de Torre de Valentina de Sant Antoni. Tornem cap a casa nostra i podem lligar aquesta informació amb la que comentàvem abans de la informació comarcal, al voltant d'aquestes ratxes de vent que s'esperen per avui a la tarda i també per demà durant tot el dia i és que des de L'Ajuntament de Palafrugell, des de l'àrea de servei de manteniment de jardineria, ha procedit a talar quatre pins de la plaça Camp d'Emprats. Els treballs, que han durat diversos dies, a més, han consistit en esporgar branques de grans dimensions de diversos exemplars de pins de la plaça de Camp d'Emprats, en com ens ha comentat a Ràdio Palafrugell el regidor de Serveis, Paullador. Sí, eren uns pins que estaven una mica, diguem-ne, travocats, que estaven inclinats,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 nosaltres ja els hem tret. Cal dir que aquesta actuació s'ha decidit després de valorar que els arbres manifestaven una inclinació excessiva, un fet que comportava un risc de caiguda en una zona del municipi amb una gran quantitat de pas de veïns. De fet, és els veïns d'aquesta zona els quals van comunicar a l'Ajuntament que s'havia de fer aquesta actuació, com també ha remarcat Paullador en aquesta sintonia. Aquesta doncs, adequació d'aquests temps ja és una... una... Una, bueno, una proposta, una demanda dels veïns del camp d'en Per tant, també ens ho demanaven perquè, sobretot, aquests pints, com hem dit, presentaven una perillositat per als veïns del carrer del Puc. A més a més, ara talats doncs, aquests quatre pins d'aquesta zona del camp d'en Prats, doncs, des de l'Ajuntament de Palà-Frugell també doncs, esperen eh, poder replantar eh, uns altres pins per tal d'omplir doncs, el buit que han deixat aquests altres quatre que s'han telat durant aquests dies i doncs, seguirem eh, atents, aviam quan es pugui fer aquesta actuació. Com ens ha explicat en Paullador, ha de, una, ha de passar un temps prudencial. I esperem doncs, plantar nous pins perquè sempre quan es treu un arbre, a doncs, vegades molta gent diu Home, doncs, per què treus aquest arbre si, si els arbres doncs, hi han de fer-hi. No? Si el que passa que necessita un temps natural perquè l'escorça diguem, de l'arbre tallat, doncs s'ha pogut treure després d'una forma molt més fàcil. Per últim, cal destacar que per tal de realitzar aquestes tasques s'ha llogat una màquina talladora de 20 metres d'alçada, una màquina i uns treballs que podeu veure a través de la nostra pàgina web. A ràdio per veure un petit vídeo on aquesta màquina estava treballant. Així doncs, aquests dies que s'ha dut a terme aquesta tala i esporga de diversos pins de la plaça de Camp d'en per millorar d'una banda la situació dels veïns, la, la seguretat dels veïns, i també la situació d'aquests pins que alguns presentaven una inclinació excessiva i que per tant no ens podia acabar causant la caiguda. I tancarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell oferint-vos la segona part de l'entrevista que i us vam oferir una primera part amb les representants d'Oxigen, la Susanna Casadamont, la seva presidenta, i la Vero Serralbo, la dinamitadora de l'associació, al voltant d'aquesta campanya comercial de Nadal a Palafrugell. Us deixem amb aquesta segona part on posen la mirada amb d'altres esdeveniments, activitats que hi haurà aquest Nadal a Palafrugell el Pare Noel, que passejarà per els pobles de Palafrugell els dies 21, 22, 23 i 24, també. Tindrem el Bruel dels Timbalers, que és una batucada que altres vegades ens ha acompanyat, que la tindrem el dissabte a la tarda. Des... Diumenge. diumenge. Sí, perdó, la batucada és el diumenge. Uh -huh. La batucada és el diumenge i la coral és el dissabte. Perdó. 21. Ah, és? No passa, res no, que passa res, no passa no, res. Aquest problema. Home. Clar, només faltaria. La, la coral, la uh, fusions... Uh, espera, que ho, digui, ho vull dir molt bé eh? Fusions Grup Vocal, que és un grup de Palamós uh -huh. Una coral Això serà el, el dissabte, dissabte, eh? 21, a les 6 i mitja, a Plaça Nova Molt bé, i la Batucada també serà a Plaça Nova? La, no, la Batucada voltarà voltarà, no? Estarà... Intentarem que arribi una mica per tot el diumenge a la tarda uh -huh. Molt bé, aquestes són dos activitats més que, que proposeu. I aquí mateix el Pare Noel anirà fent voltes per tots els comerços i els carrers de, de Palafrugell. Molt bé. Llavors tenim, vam tenir la proposta d'uns senyors que han fet un pesebre sí. amb material reciclat, que són en Carles Recio Casanovas i en Jaume Garcés Rovira, que són uns senyors molt trempats que han fet un pesebre giratori que bueno, i baixa aigua i hi ha una serra bueno, està molt i molt bé, és tot, tot, tot fet amb material reciclat i ens van demanar que s'hi tenia algun local per exposar-lo sí. llavors nosaltres no tenim local però ens hem posat en contacte amb una persona que té un local que està buit que està amb lloguer, que està al Centre Comercial Salobert sí. i ens va donar permís per exposar aquest pesebre allà llavors durant, bueno, de fet ja està muntat però durant totes les festes es pot anar a visitar aquest pesebre al Centre Comercial Salobert i és molt xulo de veure perquè està molt ben fet i és espectacular i a més a més, doncs, eh, amb el valor afegit eh, de, de, que s'ha sí, de fet amb, valors, amb exacte, material reciclat sí, sí, sí, i per sí, tant, sí doncs, està molt bé ja hi ha un... hem posat ells una explicació allà a l'aparador que ho explica tot, amb què està fet, està molt xoc ens hi deixarem caure, li farem una fotografia i també ho, veure, ho podeu veure però i així, passeu eh, pel cel obert i així també el podreu contemplar en persona molt bé, pesebre Pare Noel va tocar de corals eh, un fullet no sé si, crec que falta algun personatge no? em falta un, algun personatge, falta aquí. Un personatge. el, patge, sí. el patge, patge el patge el tindrem bé, no, els dies... 3, 4 i 5 3, 4 i 5 per 4 a 5. diferents sí. horaris pues, passejant pel poble uh -huh. eh? com fent la tasca del pare Anuel però Correcte. després com que ja el 25 Exacte. ja se'n va el sí. pare Anuel doncs eh... Les... Recollint les cartes Molt bé, doncs recollint les darreres cartes que els nens i nenes no hagin escrit i també els adults, que <laughs> hi ha molts que l'escriuen doncs a darrera hora, eh, per perquè arriben els reis doncs uh, aquest patge que també passejarà pels carrers de Palafrugell i no sé si tenim alguna altra sí, novetat tenim en... Sí, tenim la Gincama, no? No, a part de a, després la Gincama uh, També vull agrair a la Maria de l'Espai Més Uo Espai Lleure Més 1, perdó, eh, perquè els tres dies de 21, 22 i 23 sí. estarà fent tallers de pintacares amb nosaltres, d'acord? ¿vale? El dissabte 21 estarà amb la Coral, estarà per plaça amb la Coral, per pintacares, i diumenge i dilluns estarà a la tarda amb la Ruleta amb nosaltres, o sigui, el mateix horari de Ruleta estarà la Maria amb nosaltres mm -hmm. de l'Espai Lleure Més 1, Molt bé. Que també li vull agrair, ah, crec que és el moment de fer-ho, personalment des d'aquí, perquè bueno, sempre està disposada a ajudar-nos a fer cosetes sí. i, i li agraïm molt, la veritat és que sí, i el dia 4 també s'ha ofert a, a estar, a, a, bueno, doncs això com que posem, no, no hem arribat, eh? no hem arribat al, al dia 4 puc no. dir-ho ja? El que fem? sí, i tant, altra cosa, eh? i tant, ostres <laughs> és que tenim moltes coses, sí, sí. volem anar molt a tot, el dia 4 també ve uh, un grup de, que canta gospel que uh -huh. fan cantades de Nadal fecte vale. I el posarem els aposem després de Romero les noies de l'PEP, uh, el carrer Pi Marragall. Ré, Pimaragall. Sí, Pimaragall, posarem. A quina hora, això? Això em penso que serà a partir de les 6. Ho hem d'acabar de concretar l'horari, però, bueno, a partir de les 6. Si no són les 6, seran les 6 i mitja. Val, estarem atents, també ho posarem, mm. eh, ho acabarem de concretar quan propi aquest dia, el 4 de gener, ara que sí. és una miqueta lluny, eh? sí. la encara està pensant ah, en altres sí. aspectes del Nadal i ja estem parlant del, del final, eh, que, que, que és el, el punt més traumàtic, però, bueno, pot... <laughs> però o, no. Ens, o no, o no, depèn. Ens quedem amb això, amb aquestes dades, amb eh? aquestes, totes aquestes activitats, d'actes eh, doncs que que esteu doncs, eh, que heu organitzat i que promoveu des d'Oxigen, ho anirem recordant a mesura que es vagin apropant els dies. Eh, M'ha semblat sentir abans, però, Vero, eh, vero Susanna que parles d'una gincama. Sí, també tenim organitzada una gincama. Ja L'any passat l'Ipeble va fer una espècie de gincama que s'havien de buscar unes tiones per als aparadors dels comerços i negocis i nosaltres l'hem canviat una mica. I tindrem una petita història que és que els reis dels de, tres Reis d'Orient vinuen cap aquí han perdut les seves corones i les, els nens hauran de buscar les corones dels reis en els aparadors de, de Palafrugell. Llavores de tots els aparadors dels negocis i comerços i tindrem una corona dorada, Sí. però n'hi han sis de diferents. Uh, Tre corones, sis pernes sis corones diferents que portaran el logo d'oxigen i unes pedres mm, brillants vermelles. <ríe> sí <ríe> i hauran de buscar aquestes sis corones diem sis perquè bueno, hem pensat que tres seran per als reis i tres les tindran de reserva per si tornés a bufar la tramuntana i es tornés a perdre la corona sí. els reis en tindran unes de, de, de recanvi de sí. uh, llavors els, els comerciants tindran uns folletons que hauran de donar als nens on sí. allà hauran d'apuntar on han trobat aquestes corones el nom de l'establiment Uh, dels sis establiments on hi ha aquesta corona diferent i hauran de portar aquest fulletó a la pista de gel amb una urna que trobaran i entraran els sorteig d'unes entrades per al Cap Roig, per un espectacle infantil al Cap Roig. Molt bé, l'espectacle que doncs, l'any que ve en el 2020 fagin des de Cap ah, Roig s'intran doncs, aquesta entrada de, de forma gratuïta, com que a Cap Roig van molt en secret i no ho diuen fins sí. a... Doncs... Sí, sí, no sabem, sabem que és un espectacle no, no... infantil, però no sabem. No ho sap ningú encara, això. Per tant, haurem d'estar atents i esperem doncs, que, que, que molts nens i nenes puguin participar doncs, també d'aquesta gincama infantil, al final, el que vol leu, no? I ho veiem, no? És que hi i puguin participar en aquesta campanya de Nadal tant siguin des dels més petits fins als sí, més adult eh? i la mm -hmm. finalitat de tot al final és que la gent es quedi al poble i, i fer una roda perquè es compri els comerços del poble que si et surt un descompte a la ruleta puguis anar a les botigues del mm -hmm. poble i que un, que la gent porta gent i que la gent es mogui pels comerços de Palapril i també doncs, veiem que de moment doncs, la, la resposta a la rebuda dels associats i dels no associats doncs, ha estat també molt positiva i aquesta podria ser una altra dada d'un dels que ens podríem quedar i i a remarcar no? que al final sempre costa no? implicar la gent i més en els negocis a vegades ens doncs, també no sé si us veuen una miqueta com aviam, ara que em venen a vendre no? no sé si ho veus així una miqueta tu, Vero Sí, perquè oh. vaig tallar la carpeta <ríe> <ríe> i mira, jo crec que m'agradaria veu en veure aquesta que vol ara, saps? <ríe> Però no, bé, bé no, la gent és molt... La veritat és que em trobo molt, amb, amb gent molt receptiva i, i de seguida molt agraïda també, eh? de ostres, que bé, una associació nova amb ganes amb, mm. i, i això cada cop ho estic trobant més. I una altra cosa que m'estic trobant és que ja, ja ens comencen a trucar, ens busquen a nosaltres, ah. ja no busquem... Nosaltres també seguim buscant, eh? però també ens busquen. Llavors, que ens busquin és perquè algú ja li ha dit que, que alguna estem fent bé. Sí, més jo crec que hem d'agrair també a, a la gent de la restauració que s'ha apuntat a la campanya, que a vegades costa una mica que mm. bars i, i restaurants sí. col·laborin i estem molt contents amb la resposta que hem tingut amb, amb les cafeteries i bars d'aquí del centre. Sí. sí, sí, és veritat. Molt bé, doncs amb aquest bon regust de boca crec que només queda... Uh, acaba de parlar d'una cosa que és una cosa que veniu arrossegant des de fa uns quants mesos o uh, arrossegant, que veniu donant eh, que veniu oferint uh, als clients i és, són aquests xecs regals aquest mes de desembre s'entreguen els dos darrers, oi? Sí, ara ja acabem el sorteig. A partir del 9 de desembre comencem a recollir les caixes amb les paperetes que hi hagin a dins uh -huh. i bueno, també volem animar els comerços que hi participen, que ja que és la recta final uh -huh. donguin opció als seus clients a guanyar 100 euros perquè, joder, a tothom els va molt bé aquests 100 euros, i, I més ara per la campanya de Nadal. I tant, i tant, i tant Llavors, que va bé. Llavors, bueno, ja està, és la recta final, ja donarem 200 euros la setmana, no farem el sorteig, i donarem dos vals de 100 euros, dos sortejos farem, i, i bueno, volem també dir que amb cinc mesos hem repartit 700 euros a, als, als nostres clients, no? que al final bueno, és, és, són uns cèntims que han sortit de l'associació i que al final ho van fer amb una bona... Amb una bona bueno, no em surt la paraula, no?, però que ho van fer, bueno, vam pensar en fer alguna cosa en el poble que tingués molta sortida i mm -hmm. que els clients notessin que hi ha canvis en el poble i jo crec que el sorteig ha sigut molt positiu. Uh -huh. Ho hem anat seguint a través de les xarxes socials, que aneu fent la foto, no?, de rigor amb els, mm -hmm. i les guanyadores, i, doncs, al final, aquesta gent que ha pogut gaudir d'aquests, uh, uh, d'aquests xec regals i que, al final, doncs, ara s'entragaran aquests dos darrers que també, doncs, aniran molt bé per acabar, doncs, d'ajudar, no?, per per a la gent que, que vulgui doncs, fer algun regal extra o comprar alguna cosa per aquestes dates, doncs tindran aquests diners disponibles també per per fer-ho. Um, 700 euros en 5 mesos, suposo que el balanç és positiu, no?, també, de la gent que hi ha participat. Sí, la gent que hi ha participat. A més, hi ha gent que ho té molt molt, ho té molt integrat, sí. ja, saps? Ve un client a fer la compra i ja li dona... O sigui, hi ha gent que ho té molt integrat. També hi ha gent que li ha costat una mica més el tema de la caixa, el sorteig, eh? Mm -hmm però és, ens agrada anar a buscar eh, les bulletes i veure que et donen moltes bulletes i dius, hostes que guai, no? Perquè al final veus que la gent hi ha estat, té, omplem el paper i tal, que és per un sorteig, això és, per nosaltres és molt positiu. Així doncs, avui us hem ofert aquesta segona part d'aquesta conversa que manteníem ahir amb la Susanna Casadamont i la Vero Serralbo, la presidenta i la dinamitzadora de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell en voltant d'aquesta campanya comercial de Nadal a Palafrugell Frugell, anomenada a Palafrugell ho trobaràs tot. D'altra banda, us recordem que podeu trobar aquesta conversa íntegra a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i allà doncs, també trobareu eh, doncs, on estarà ubicada aquesta ruleta amb més d'un miler de premis els dies 21, 22, 23 i 24 de desembre. A més a més, també us recordem que en aquesta campanya comercial hi participen 129 establiments i comerços de Palafrugell. I repasat aquesta segona part d'aquesta conversa amb la gent d'Oxigen, nosaltres ens acomiadem i ens retrobarem demà a la mateixa hora, tot i que us recordem una vegada més, que si voleu estar al cas de tot el que passa a Palafrugell, estigueu atents a radiopalafrugell.cat i a més a més, si voleu, doncs podeu activar les alertes per tal que les notícies i informacions que anem penjant en aquest portal web us arribin directament al vostre dispositiu mòbil. Nosaltres,